Epilógus! A portré teljes befejezéséhez Repin számított az ötödik ülésre. De az elmaradt. Ilja Jefimovics sürgősen Moszkvába utazott, mert ügyei oda szólították. És Magyest Petrovics egészségi állapota hirtelen, váratlanul rosszabbra fordult. Ez azért következett be. Mert az öccsét meglátogatni érkező Filaret Petrovics egy kis pénzt hagyott Magyest Petrovicsnál. Utóbbi nyilván meg akarta ünnepelni születésnapját, amely március 9-ére esett. Az életrajzírók adata, hogy Muszorszky március 16-án született, Karangin kutatásai nyomán tévesnek bizonyult. És a korházi ápolókkal konyakot hozatott. Muszorszky pillanatok alatt rosszul lett és most már végleg ágynak dőlt. Amint a lapok tudomást szereztek róla, hogy állapota rosszabbra fordult, riadót fújtak. Musszorszki menthetetlen, Musszorszki haldoklik. Mogyeszt Petrovics élete utolsó napjáig érdeklődött az újságok iránt, és a környezete nem elég figyelmes. Maga is elolvashatta volna, hogy halálra van ítélve. Március 14-én derült ki véglegesen, hogy állapota reménytelen. Ő maga azonban ezt nem akarta elhinni. Nagyon nehéz volt rábírni, hogy műveinek szerzői jogát átruházza C.I. Filippovra. Muszorszki barátai azért döntöttek így, hogy megkönnyítsék alkotásainak terjesztését. Mogyaszt Petrovics március 15-én jobban lett. Meg volt győződve róla, hogy meggyógyul. Arról álbrándozott, hogy elutazik a Krímbe, Konstantinápolyba. Azt követelte, hogy ültessék Karosszékbe. Udvarjasnak kell lennem. Hölgyek látogatnak meg, Smit mit gondolnak majd rólam? Musszorszki barátaiban is feltámadta remény. De Musszorszki... Március 16-án Hajnali 5 órakor Szív meghalt. P. és V. Szjatov, Muszorszki Nagy emberek élete, 19. kötet, sorozat. Moszkva, 1934